Шрам хоть і сердивсь на запоросів, да й сам не постеріг, як задививсь на них. Добрий молодці! Багато інколи діяли людям шкоди по Вкраїні, де мимо того якогось припадали до душі всякому. Не раз доводилось мені самому слухати, як інший дід, споминаючи їх пакості, зачне було їх коренити». А далі, як заговориться, як забалакається про їх звичаї да ходи, той сам не знає, чого йому й жаль стане сіромах, і зачне сива голова гуторити про них, як про своїх родичів. Чим же то, чим тії запоросці так припадали до душі всякому? Може, тим, що вони безпечне да разом якось і смутно дивились на Божий мир? Гуляли вони, і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроші розсипали, як по лову. Може тим, що Запорожжя і спокону віку було серцем українським, що на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались, козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали. І було те Запорожє, як у горні іскра. Який хоч, такий і розідми з неї вогонь. Тим то, мабуть, воно й славне поміж панами й мужиками, тим воно і припадало так до душі всякому. Черевань, дивлячись на тії скоки й викрутаси, аж ногою притупував, узявшись у боки. От бгате. каже Шрамові. Де люди вміють жити на світі, коли б я був неженятий, то зараз би пішов у запорості. Не знать, що ти проводиш свата, дав йому одвід шрам. Тепер чесному чоловікові стид мішатись між ці розбишаки. Перевернулись, тепер уже кад знає, на що запорості. Поки ляхи, да недоляшки, душили Україну. Туди втікав, що найкращий люд з городів. А тепер хто йде на Запоріжжя? Або гольтіпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі нашушного хліба. Сидять там окаяні в Січі, де тільки й п'янствують. А о черті горілку пити, так їде в городи, де тут і величається, як порося на орчику. Цур і з їхніми скоками. Поїдьмо, Боржій, у Печорський, а то не застанем на службу. Коли ж тут хтось із-за плечей... «Ова!» Обернувсь Шрам, аж у його ззаду стоїть запорожець у кармазинах, Стоїть і сміється. «Ова!» – каже. «І оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня». Іроде, стерпівши, гукнув на його шрам, да схаменувшись, де він зараз і переміг себе. Цур тобі каже, опріч Божого дому. Да скорій до коня, да й поїхав. Черевань із Петром за ним. Череваниха теж поспішала до Ридвана, бо до Запоросся пристав другий братчик, і хоч нічого їй не сказали, да... Поглядали на Лесю так хижо, Як вовки на ягницю. Первий запорожець був здоровений козарюга, Пика широка, засмалена на сонці, Сам опасистий, довга густа чуприна, Піднявшись, перше вгору спадала на ухо, Як кінська грива. Уси довгі, униз позакручувані, Аж на жупан і звисали. Очі так і грають,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 прийде Турок і Турка, приймають, прийде Німець і Німець буде запорожцем, аби перехрестивсь, де сказав, вірою во Христа Ісуса рад воювати за віру християнську.